și în cer și pe pământ, ni tată, om și sfânt. Nici depărtările de mii de kilometri, nici stilul diferit de viață și nici vremea nu au reușit să ne facă să ne uităm neamul și poporul în care Dumnezeu a rânduit să ne naștem. Iubiți ascultător, vă salută preotul Valeriu cu ocazia transmiterii celui de-al 120-lea program al emisiunii noastre creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Programul acesta este constituit din prezentarea unui buchet minunat împletit de gânduri, de explicații, de meditații asupra Noului Testament, în care s-a procedat la explicarea fiecărui verset, pe scurt, în dimensiune de o pagină sau două, altădată o jumătate de pagină, în așa fel, încât să dea un start pentru fiecare doritor al Cuvântului Lui Dumnezeu să-L înțeleagă și să-L priceapă mai bine. Potrivit unui obicei căruia i-am rămas fideli încă de la începutul programului nostru, înainte de intrarea în lecțiune de zile, obișnuim să prezentăm câte o poezie, câte o istorioară, câte un fapt adevărat. Astăzi ascultăm încheierea poeziei Lumânărele, scrisă de fratele Costache Ioanit. Dăm ascultare ultimilor strofe. Orice om văzut de aproape, zi de zi mai mic îți pare... Doar Iisus pe-a lumii ape e mereu, mereu mai mare. Plâng două femei ca înghiare. taina cine le-o cunoaște? Una suferă și moare, alta suferă și naște. Noi ne lăudăm cu Domnul, cu tot harul legii noi, însă Domnul oare poate să se laude cu noi? Tot visând la multe lucruri la palatul ce nu ai, nici de el tu nu te bucuri, nici de casa în care stai. Dacă noaptea te surprinde printre gropi pe drumuri grele, bine e să ai la tine cel puțin lumânărele. Din contextul celor citite aflăm că adevărata cheie a fericirii nu este să ai cât mai mult, ci să te poți bucura de ceea ce ai Acum, în mână, în fapt. Un singur vis este omului îngăduit să aibă, ba chiar este îndemnat să-l viseze zi și noapte. Și oricât de grozavă ar fi imaginația, oricât de multe frumusețe ar fi ispitit să-și dorească, nu va putea niciodată să viseze atât de minunat pe cât va fi realitatea în sine atunci când visul va deveni adevăr.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 Doamne, Dumnezeul nostru ceresc, Ajută-ne, te rugăm, ca și cu ocazia mesajului de astăzi, să ne apropiem mai mult de tine, să te lăsăm să ne modelezi viața, făcând-o mai asemănătoare cu a fiului tău, pentru ca să te putem slăvi printre oameni așa cum ți se cuvine. Amin! Pentodată n-a cazuri ma mirata, cât Deci până voi vedea. Am nevoie de să Iubiti ascultători, în cadrul emisiunii de astăzi, numărul 120. Parcurgem versetul 54. Începem cu el și mergem în continuare din Matei, capitolul 13. Citim versetul. A venit în patria sa și a început să învețe pe oameni în sinagogă, așa că cei ce-l auzeau se mirau și ziceau, de unde are el înțelepciunea și minunile acestea? Desigur ne aducem aminte că aici este vorba despre Domnul Isus care, după ce a isprăvit de spus pildele din Matei, capitolul 13, ucenicilor săi, a venit în patria sa, a început să învețe pe oameni și așa mai departe ieri nu te miști mai liber și nu te simți mai bine ca în patria ta, ca în casa ta, chiar dacă este mai săracă și ceva mai simplă. Domnul Isus a venit în patria sa. Că o fi fost Nazaretul sau Capernaumul, aceasta este de mai puțină importanță. Important este dacă inima mea, și inima ta este o patrie a lui, o casă a lui, unde el să se poată mișca liber, să se poată simți bine și fericit. Singurul loc pe pământ, unde el poate să-și plece capul liniștit și în siguranță, este inima care, prin credință, a devenit casa și patria lui. Este singura proprietate a lui în această lume stăpânită deocamdată pentru o vreme de satan. Ceea ce este iarăși important este și faptul că, oriunde mergea Domnul Isus, El urmărea un singur scop și anume, să învețe pe oameni. El urmărea să invece învețe calea mântuirii prin pocăință, să invețe învețe dragostea lui Dumnezeu și dragostea față de aproapele, să invece învețe că viața prezentă, oricum ar fi ea, va trece. Și că urmează viață veșnică pentru care trebuie să fie pregătiți, el urmărea să învețe pe oameni credința, să învețe Evanghelia, să învețe că El este Mesia cel așteptat, că prin El pot primi lumina adevărului și a vieții veșnice. Domnul Isus urmărea să învețe pe oameni despre Dumnezeu, care este Tatăl cel bun și milostiv din ceruri și că toți oamenii sunt frați. Acesta era scopul urmării de El. Și învățătura lui era întărită de viața lui de sfințenie și de minunile pe care le făcea. Dar tu, dragul meu ascultător, tu ce scop urmărești când mergi într-un loc sau altul? Orice om învață ceva pe cei din jurul lui, fie cu vorba, fie cu purtarea, pentru că fiecare răspândește în jurul lui, vrea sau nu vrea, lumină ori întuneric, virtute sau păcat, adevăr sau minciună. Fericit este sufletul credincios care știe ce vrea, care urmărește unicul scop pe care îl urmărește și Domnul Isus, care nu uită că aici pe pământ nu are o patrie stătătoare, care este conștient de faptul că Domnul locuiește în el și că pe oriunde merge trebuie să le înalțe pe Domnul Isus cât mai sus. Domnul Isus a început să învețe pe oameni în sinagogă după ce, mai întâi, a citit un pasaj din cartea prorocului Isaia. Ca și regele Midas din mitologie, care tot ce atingea se prefacea în aur, tot așa era și el. Tot ce atingea, fie în domeniul fizic, fie în domeniul spiritual, se prefăcea în aurul adevărului. Domnul Isus era conștient că Duhul Domnului se odihnea peste el. Orice slujitor al Domnului trebuie să fie conștient de lucrul acesta, căci și cunosc acest Duh. Pe când necredincioșii nu-L pot cunoaște, cum nu poți convinge pe toți despre celule, atomi și electroni. Știi că Duhul Domnului este peste tine când ai aceleași intenții ca și Dumnezeu. Cel care urmărește un scop nu-l mai interesează laudele sau bagiocurile celor din jur, ci el merge înainte și lucrează după adevărul care este în el, necăutând la fața omului, după cum medicul nu ține seamă de ceea ce spune bolnavul care stă pe masa de operație. Așa lucra Domnul Isus Hristos, așa să lucrăm și noi. În versetul următor, în versetul 35 de la Matei, capitolul 13, citim despre reacția concetățenilor Domnului Isus. Dăm citire versetului. Oare nu este El fiul templarului? Nu este Maria mama lui? Și Iacov, Iosif, Simon și Iuda nu sunt frații lui? Observăm aici ce mentalitate greșită și ce deformat judecă omul stăpânit de păcatul invidiei Omul cu prejudecăți, cu idei dinainte formate, omul robit de duhul unui sistem de învățături, de duhul de partidă. Chiar și cele mai frumoase și puternice lucrări, el le interpretează rău. Un astfel de om niciodată nu va putea ajunge să cunoască adevărul. În toate domeniile este această judecată greșită, dar mai ales în domeniul credinței. Se aude foarte des vorba aceasta coritoare. Cum poate omul acesta să cunoască Biblia și să aibă adevărul? Fiindcă nu are școală, n-a făcut teologia, nu-i preot, ci doar un simplu țăran sau meseriaș. Îl cunoaștem noi, îl, noi îl știm unde, locuiește în cutare loc și se trage din părinți simpli, săraci fără cultură. Ah, este din ea în slab. Așa se spune despre acela care s-a hotărât pentru Domnul Isus despre acela care a devenit copil al lui Dumnezeu prin credință și care a pășit în lucrarea sfântă, plin de dragoste, înflăcărată. Oare nu este el fiul Templarului? În Evanghelia după Marcu, la capitolul 6, versetul 3, se spune direct, nu este acesta Templarul? Așa vorbeau oamenii despre Domnul Isus. Și ce dacă e Templar? Este aceasta vreo piedică în cunoașterea adevărului? Pot oare ca anumite ocupații socotite mai de jos ale omului să împiedice pe Dumnezeu să lucreze prin cineva? Cere Dumnezeu mai întâi omului să urmeze anumite școli sau să fie bogat sau din neam nobil pentru ca apoi să-l pună în slujba sa? O, nu! Toate acestea sunt gânduri și pretenții ale omului stăpânit de păcat. Omul stăpânit de duhul luciferic al mândriei, omul firesc, care nu poate să priceapă lucrarea Duhului, oricât de învățat ar fi el în școlile lumii. E un cizmar, e un tâmplar, e un țăran, nu-l ascultați. Ce poate să știe acesta? În felul acesta bagiocoresc în îngânfați care se cred singurii chemați să țină destinele lumii în mâinile lor. Domnul Isus a fost tâmplar și a muncit în atelierul tatălui său făcând lucruri frumoase și durabile. Sfântul Iustin Martinul, din secolul II, spune că pe vremea sa se mai vedeau căruțe lucrate de mâna Mântuitorului. A muncii este o datorie sfântă și nici o muncă cinstită, oricum s-ar numi ea, nu este o rușine. Talmudul spune că cine nu învață pe fiul său o meserie manuală, îl învață meseria de telhar. Și domnul și apostolii săi erau meseriași, căci cine a învățat să muncească cu trupul, va putea munci cu spor și cu duhul. Dumnezeu nu dă înțelepciunea sa duhovnicească celor leneși. Domnul Isus a fost templar. El a cinstit munca, această condiție a sănătății, legea progresului, prima îndatorire în Eden, garanție a virtuții. Nu există muncă de jos sau de sus ci există inimă de jos sau de sus. Înțelepciunea lui Dumnezeu își găsește locaș numai într-o inimă de sus, adică o inimă nouă născută prin Duhul Sfânt. În versetul 56 de la Matei 13, concetățenii Domnului Sus continuă să se mire întrebând, Și surorile lui nu sunt toate printre noi? Atunci de unde are el toate aceste lucruri? Ce, ce se observă aici este că cu atât mai mult trebuie să te convingi de adevărul pe care ți-l spune cineva, cu cât îl cunoști mai bine cine este și de unde se trage, cu cât îi cunoști mai bine rudele. Știi deci că nu un șarlatan venit de cine știe unde și care sub masca unor învățături care par frumoase la început urmărește niște scopuri ascunse. Cu atât mai mult trebuie să te intereseze ceea ce spune cel pe care îl cunoști, mai ales când vezi în el o lucrare deosebită, o schimbare și o înțelepciune pe care în mod obișnuit n-ar fi avut-o. Înțelepciunea plină de putere și viață, plină de sfințenia a cuiva, trebuie să-ți dea de gândit și nici de cum să-l Jocorești. Evrei au fost uimiți de înțelepciunea Domnului Isus și se întrebau de unde o are, cât doar nu urmase școlile marilor rabini, Shamae și Hilel, și nu culesese învățătura de acolo. Dar este o deosebire fundamentală între învățătură și înțelepciune. Într-o carte veche, care se numea Cartea Învățăturilor de Aur, scrie așa, Neștiința este ca un vas închis fără aer. Sufletul stă închis în ea ca o pasăre. Nu poate cânta, și nu-și poate mișca aripile. Cântărețul este mut, amorțește și moare de epuizare. Dar chiar și neștiința este mai bună decât învățătura cu capul, care nu e luminată și condusă de înțelepciunea duhovnicească. încheia citatul. Trebuie deci să ocolim neștiința, dar și falsa știință închisă în lumea amăgitoare. Acumă cum poți deosebi știința cărturarilor de înțelepciune. Ei bine, tot cartea învățăturilor de aur mai spune în felul următor. Cei din tâi plini de îngânfare spun, eu știu. Ceilalți care au strâns în smerenie, mărturisesc încet, așa am auzit. Domnul Iisus spunea, vorbesc după cum m-a învățat tatăl meu. Când știi despre cineva pe care îl cunoști, Când a învățat în școli omenești Și totuși vezi în el o înțelepciune uimitoare, De ce te mai întreb de unde o are? De ce imiți pe evrei de odinioară Care spunând de unde are el înțelepciunea și minunile acestea? De ce privești în dreapta sau în stânga, Înainte sau înapoi prin lumea asta? De ce nu privești în sus, căci numai de acum? Acolo se coboară orice dar bun și orice înțelepciune adevărată, cum citim la Iacov 1 cu 17 și 3 cu 17. Privind în jurul tău, te vei încurca și mai mult în toate problemele. Privind însă în sus, toate ți se vor limpezi și se vor dezlega. Nu fi de rea credință, nu te lăsa stăpâni de un duh părnuitor. Cântărește mai bine tot ce auzi cu cântarul dreptății, cu cuvântul lui Dumnezeu și, dacă ești de bună credință, nu vei fi înșelat. Fiul adevărului nu va putea fi biruit de nici un duh rătăcit dacă este treaz și are privirile ațintite mereu înspre de desăvârșirii credinței noastre, adică la Domnul Isus Hristos. În versetul următor, în versetul 57 de la Matei 13, citim în continuare despre reacția concetățenilor Domnului Isus. Citim versetul. Și găseau astfel în el o pricină de poticnire, dar Isus le-a zis, Nicăieri nu este prețuit un proroc mai puțin decât în patria și în casa lui. Există, vedem, pericolul de a te obișnui cu cuvântul adevărului, și cu mustrările lui, fără ca viața ta să se schimbe înspre bine, așa cum organismul bolnav care nu a reacționat cum trebuie la primul tratament cu medicamente, se obișnuiește cu ele, fără să aibă vreun folos. Evrei din partea Domnului sus se obișnuiseră atât de mult cu el, încât nu-i mai impresiona nimic din cele ce auzeau și din cele ce vedeau la el. De ce oare ajunseseră ei la această stare? De ce lumina pe care le-o aducea nu-i mai interesa? Pentru că ei doreau un împărat cu mare strălucire pământească, nu un tâmplar cum era el. Ei se credeau prea deștepți ca să primească învățătura lui. Mândria, deci, i-a împiedicat să vadă că aici este mai mult decât o simplă învățătură omenească. Mândria le-a orbit ochii și mintea de n-au mai putut recunoaște în Domnul Isus pe mesia cel așteptat. Vai, grozavă boală este mândria. Mai mult decât orice alt păcat, ea te poate ține departe de adevăr, departe de mântuire. De ce să ne mai mirăm că nu suntem prețuiți noi, cei mici, dacă n-a fost prețuit Domnul Isus în patria sa? Cei care stau aproape de cineva mare nu-i prețuiesc măreția. Nimeni nu-i mare înaintea celor din casa lui, pentru că aceștia îi cunosc toate slăbiciunile care nu se potrivesc cu activitatea publică. Dezacordul acesta micșorează admirația. Intimitatea și obișnuința sunt oglinzi care deformează realitatea. Citim la Matei 11 cu 19, a venit fiul omului mâncând și bând și ei zic, iată un om mâncăcioși și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Desigur, în cazul Domnului Isus, nu se poate spune, nu se poate aplica învățătura aceasta cu privire la cunoașterea slăbicinilor, pentru că el a fost în chip minunat, fiul desăvârșit al tatălui. Zice înțeleptul Gracian, Patria este mamă vitregă pentru marile talente. Peste pământul care le-a născut, domnește suverană invidia. Ca să poți prețui un lucru, trebuie să-l cunoști în adâncul lui, nu după ambalajul în care e ținut, nici după timpul sau locul în care se află. Nu cutia în care este ținut aurul îi dă valoare, ci aurul în sine are valoare. Domnul Isus n-a fost prețuit pentru că avea înfățișarea simplă, pentru că era templar și pentru că rudele lui nu erau cu vază în lumea de atunci Dacă ar fi cunoscut cei de atunci aurul adevărului cuprins în vorbirea și în lucrarea sa Dacă s-ar fi silit să-și aducă aminte de nașterea sa minunată Dacă ar fi fost atenți la minunile pe care le făcea el N-ar mai fi ajuns în starea aceasta grea, în rătăcirea aceasta adâncă Aurul adevărului este ceea ce trebuie să ne intereseze pe noi și nu strălucirea ambalajului acesta poate fi cât de simplu, căci cu cât este mai simplu, cu atât aurul strălucește mai puternic. Citim versetul 58 de la Matei 13. Și n-a făcut multe minuni în locul acela din pricina necredinței lor. Nimic nu e la întâmplare. Există o pricină pentru orice lucru, pentru orice stare. Și pentru starea de bucurie, ca și pentru starea de între stare. Și pentru biruință, și pentru înfrângere, și pentru pace, și pentru tulburare, și pentru lumină, și pentru întuneric. Există o pricină și pentru viață, și pentru moarte. Pentru toate este o cauză. Medicul cel mai bun este acela care pune un diagnostic precis. După ce cunoaște boala, caută cauzele și după ce sunt cunoscute cauzele, începe tratamentul, adică înlăturarea cauzelor. Înlăturând cauzele, boala se vindecă. Așa este și duhovnicește, nimic fără cauză. Domnul Iisus n-a putut face minuni în locul acela din pricina necredinței lor. Iată deci cauza. Necredința s-a împotrivit și a împiedicat pe Domnul în înfăptuirea lucrării Lui. După cum credința pregătește locul lucrării Lui Dumnezeu, dând la o parte piedicile, Necredința adună toate piedicile și face cu neputință lucrarea Lui Dumnezeu. Credința netezește drumul sufletului spre Dumnezeu și drumul Lui Dumnezeu spre suflet. Necredința ridică obstacole de netrecut și pentru suflet spre Dumnezeu și pentru Dumnezeu către suflet. Credința este cauza tuturor harurilor Lui Dumnezeu într-o inimă și harul iertării de păcate și harul păcii și harul bucuriei și harul biruinței. Toate roadele Duhului, toate darurile Duhului, toate sunt cu putință celui ce crede. Dacă în viața mea nu se întâmplă minuni, pricina este necredința. Dacă nu trăiesc în lumină, pricina este păcatul nesincerității. Dacă nu am bucurie, pricina este vreun păcat nemărturisit. Dacă nu trăiesc o viață de biruință, dacă nu înaintez în lucrarea lui Dumnezeu, dacă nu am spor în ea, Pricina este necredința sau vreun alt păcat. Dar necredința mea, starea mea rea, poate împiedica și în alții lucrarea lui Dumnezeu. Din pricina mea s-ar putea să nu se reverse harul bucuriei și harul propășirii și peste alte suflete. O veche carte, Pacea Tantra, spune Calul, învățătura, arma, lăuta, muzica, bărbatul și femeia sunt de folos sau nu după cum este și felul oamenilor peste care dau Încheia citatul Talmudul zice așa Nu în fiecare zi se întâmplă minuni Aceasta însă dintr-o anumită pricină S-a grijă să nu fiu eu o piedică în calea minunilor lui Dumnezeu Versetul spune din pricina necredinței lor Domnul Isus a fost împiedicat deci După cum din pricina credinței cumva, cuiva Domnul Isus a făcut minuni tot așa, din pricina necredinței, el nu poate face minuni. Din pricina credinței sutașului a fost vindecat robul lui. Din pricina credinței femeii cananence, fica ei a fost izbăvită de Duhul Necurat. Omul ajută pe Dumnezeu în lucrarea lui prin credință. Nimic la întâmplare, totul are o cauză. Dragul meu, starea ta de acum... Fie că e bună, fie că rea, are o cauză. Cercetează-te în mod serios ca să nu fii o piedică și pentru alții, și pentru Domnul în lucrarea mântuirii. Amin. Am ajuns, subiți ascultători, la încheierea programului numărul 120, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Timpul care ne-a mai rămas disponibil, dorim să-l folosim, dând citire unei poezii relativ scurte, urmată de o cântare, după care dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să se odihnească peste fiecare ascultător al acestui program. Titlul poeziei exprimă o dorință a compozitorului Aș dori să pot fi. Aș dori să pot fi, soare, drag mântuitorul meu, ca să arăt cu strălucire a ta dragoste mereu. Aș dori să pot, Isuse, să fiu vântul neoprit, ca să port a ta mireasmă pretutindeni fericit. Aș dori să pot fi marea, fără țărm și fără fund, bogăția milei tale să o arăt și să o ascund. Aș dori să pot fi rugul scânteind nemistuit, să-ți arăt înștiințarea focului fără sfârșit. Aș dori să pot fi altarul cu nestinsul jet feijar ca să arăt cum te chemarea cât mai este încă har. Și aș dori să fiu minune, lacrimă și imn mereu ca să arăt ceva din tine, drag mântuitorul meu. Amin! și mare și pământ